Que tal, bo día? Abrimos a portada de recomendacións cun emotivo e reivindicativo retrato do amor sexual na terceira idade. o conmovedor drama dos directores vascos asinantes de Lucio, Loreac, Handía, A trinchera infinita e Marco, entre outras. Abrimos a portada con más palomas ose no cineclube carballeño. Ixeguida xutas, Vicente. Vitas? Seja que ne diso. E un normal batear se gusta xensei xuegitea. Logo es que de romper es que es ca súa parella, Vicente leva a vida que quere máis palomas. O seu día a día pasou deitado o sol, de festa en festa, na procura de prazer. Un accidente inesperado obrigao a regresar a San Sebastián e recontrarse ca súa filla Nagore... A quen abandonou anos atrás Vicente terá que vivir nunha residencia Onde se verá empurrado a volver ao armario E a ocultar unha parte de si sí propio Un filme especialmente recomendado para fomento e igualdade de xénero que saber Zurro en, en el diario.es decía que ofrecía os directores vascos o seu mellor filme, os directores José María Guenaga e Artora Reguee que desde logo o vimos fai unha semana no cineclube e é un filme super emocionante e conmovedor e que vale a pena pois pues, velo. No cine comercial non están tan as cousas eh, Abrimos con unha adaptación De unha enésima adaptación Do libro de Emily Bronte Cumes borrascosas de Emerald Fennell Que tú Heathcliff Si fueras rico Supongo que lo que hacen los ricos ver en unha casa grande. Bueno, pois pues, día crítica, da crítica que un fracaso emocionalmente baleiro, desgarrador, que non saca partido de Marco Robi, que que a que escoitávamos aquí e Jacques Lordi, que tamén escoitávamos aquí na versión dobrada. De Colin por certo, que ten unha ascendencia vasca, outro día decía que estaba emocionadísimo con Ciraque, que desde logo a súa preferida pois pues, para gañar o Óscar. Bueno, quitando anedotas a parte, tamén temos no cine comercial, bueno, Habría que decir que, en tal caso, el mejor filme de cumbres borrascosos eh, de William Wyler, con Larry Oliver, David Niven y Merle Overo. Eh, no cine comercial, Castigo Divino, de Pablo Guerrero. ¡Eso! ¡Vaya de moto! ¡Regálame la que yo la arreglo! ¿Sabes qué, todavía Que tiene razón. Tengo por aquí una copia de la llave para ti. Mira. <risa> ¡Te la has comido! <risa> Bueno, pues Juan Dávila, que o que escoitábamos... ...interpreta un enfermeiro caótico e solitario... ...cusa vida dá un siro de 180 grados... ao recibir accidentalmente unha caixa máxica. Tamén temos ruta de escape... ...a historia de Cring Hesworth... ...interpretado por Halle Berry... ...para facer un gran golpe... ...do... ...y que un bo de más rúfalo tente evitar... E como cabras... ...unha cabra que quere sogar a baloncesto. Saben que emocionante a grella comercial que hai este fin de semana eh, en Leiro mm, teñen tamén cumes borrascosas franquios monstruos, rondallas aida e vuelta e xa vamos para o millor que podemos facer que esperar ao próximo sobes no Teatro Lauro Olmo do Barco do Valdehorras que proseta o último filme de Jean Jarmus Father, Mother, Sister and Brother We toast our tea to family relations Oh! <laughs> tres historias sobre relacións distantes entre pais e fillos todas teñen lugar na actualidade pero cada un nun país diferente. O filme é estudo de personaxes tranquilo observacionales e presuizos, unha comedia pero entretecida con fios de melancolía. Recibío no Festival de Venecia do ano pasado o León de Ouro e decía Manu Yáñez en fotogramas que tan fermosa e melancólica que dan ganar de chorar de pura felicidade. Recordemos, a podemos ver o próximo sobes ás cinco e as oito dentro da programación do Cine Club 8+. Que con ela marchamos e a próxima semana. Sí, é isso solo conoce la ciudad de que la, todo 3, era muy diferente entonces, muy diferente si